Salmul 294, cu luna cu Dimitrie cel Nou. Bucură-te cu Dimitrie, fiindcă în chilie, într-o peșteră, lângă apa lom, în rugăciun și nevoințe, ai privegheat. Bucură-te cu Dimitrie, fiindcă în peștera unde ai viețuit, frații din schitul Basarab, sfințile tale maștele au dăpostit. Bucură-te cu Dimitrie, fiindcă apele Lămâi, peștera au astupat. Bucură-te cu vioase, Dimitrie fiindcă peste comala Sfintelor tale maște o flacă în mereu a stat. Bucură-te cu vioase, Dimitrie fiindcă pe copila cea bolnavă, cu Sfintele tale maște le ai lindecat. Bucură-te cu vioase, Dimitrie, fiindcă maștele tale sfinte, cu cinste credincioși în bucurești le-au așezat. Bucură-te cu vioase, Dimitri, fiindcă în războiul cu trupul, cu lumea și cu demonii, pe mulți ai ajutat bucur de cu vioase, Dimitrie, fiindcă de huritor, de atei, de sectanți, de trădător și mincinoști, țara neapărat! bucur de cu vioase, Dimitrie, fiindcă turma celor credincioși ca un păstor, Domnul ți a credințat! Bucur-te cu vioase, Dimitrie, fiindcă răspunsul cel bun, prin fapte să-l dăm la judecata sufletului nostru neînvățat!